Kapitola dvacátá A pohledě uzřel bohaté, kteří šmetali dary své do pokladnice. A uzřel pak i jednu vdovu, chudičkou, a na uvrhla tam dva šarty. I řekl, pravdě pravím vám, že vdova tato chudá více než všichni uvrhla. Nebo všichni ti to z toho, což jim zbývalo, dali dary bohu. Tato pak ze své chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla. A když někteří pravili o chrámu, která by kamením pěkným i okrasným ozdoben byl, řekl, nač se to díváte, přijdou nové, v níž nebude zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. I otázali se ho škouce, mistře, kdy to bude, a které znamení, když se to bude mít i státi. On pak řekl, vy jste, abyste nebyli svedeni. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém škouce, já jsem a čas se blíží, protož nepostupujte po nich. Když pak uslyšíte o válkách a různicech, nestrachujte se, neboť musí to prvé býti, ale ne i hned konec bude. Tehdy pravil jim, národ proti národu a království proti království. A zemětřesení velká veliká budou pomístek a hladové a morové, hrůzy i zázrakové z nebe velicí. Ale předtím především stáhnou ruce své na vás a viti se budou, vydávající vás do škol a žalářů, vodíce ke králům a k pro jméno mé. A toť se vám díti bude na svědectví, Protož složtež to v srdcích svých, abyste se nestarali, která byste odpovídat tím měli. Já zajisté dám vám ústa a moudrost, kteréž nebudou moci odolatit, ani proti ní ostáti všichni protivníci vaši. Budete pak zrazováni i od rodičů a od bratří, od příbuzných i od přátel a zmordují některé z vás a budete v nenávisti u všech pro jméno mé. Ale ani vlas hlavy vaší nikoli nezahyne. Trpělivosti své vládněte dušemi svými. Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém, Tehdy vězte, že se přiblížilo skažení jeho. Tehdy ti, kdo jsou v judstvu, utíkejte k horám a kdo uprostřed něho, viděte a kteří v končinách nevcházejte do něho. Nebo budou nové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest. Ale běda těhotným a těm, které škojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi a hněv nad lidem tímto. I padati budou ostrostí meče a zjímání, vedení budou mezi všecky národy a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokud se nenaplní časové pohanů. I budou znamení na slunci a na měsící na hvězdách a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnovití. Takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všetkém svět. Nebo moci nebeské pohybovati se budou, a tehdyť uzří si na člověka, an se béře v oblace s mocí a slávou velikou. A když se toto počne dítí, pohleďtež a pozdvihnětež hlav svých, protože se přibližuje vykoupení vaše. I pověděl jim podobenství. Patřte na fíkový strom i na všecka stromový. Když se již pučí, vidouce to, sami to znáte, že blízko je již léto. Takž i vy, když uzříte, ano se, tyto věci dějí, vězte, že blízko je království Boží. Amen pravým vám, že nepomíne věk tento a se všecko stane. Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obželstvím a opilstvím a pečováním o tento život. A v náhle přikvačil by vás ten den nebo jako osídlo přijde na všecky, kteříž přebývají na tváři vší země. Protož bděte všelikého času, modléce se, abyste hodni byli, ujíti všech těch věcí, které jste budou díti, a postavití se před synem člověka. I býval ve dnech v chrámě uče, ale v noci vycháze je, přebýval na hoře, kteráž slove olivecká. A všechkem lid na úsvítě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal.